három nagy betűt lehet olvasni, amiről, aki egy picit is hallott már ilyesmiről, beugrik, hogy ez valamilyen szerzetes rendnek a, a, a betűjele lehet, mint mondjuk a bencéseknek, hogy OSB. És bizony mi már erről egy, egy picit belekérdeztem, és egy nagyon különleges rendről van szó, és ma erről szeretnénk beszélni. Ez egy rendhagyó, ha tetszik, mi úgy nevezzük rendetlen, rend, amelynek a feloldása Ordo Jokulatorum Dei, latinul, magyarul mondjuk így lehetne fordítani, hogy yeah. rendje. A nyomok egy hát egy irodalmi műhöz vezetnek, ennek az a címe, hogy Ipiapia Atya. Ez a annak idején hát most már egy a jó 15 éve a Kajrosz kiadónál ö, jelent meg. Ö, volt visszhangja, és írtak is róla. Hát itt röviden el kell mondanom ennek a, a sztoriát. Naurú szigetén, Óceániában, az a világ egyik legkisebb állama egyben, ö, ott működik ö, Tupu Apati Kosinus atya, akit csak úgy, hát vidáman Ipi pia atyának neveznek, uh -huh. mert könnyebb kimondani, magyar származású, szerzetes, uh -huh. aki hát egy ilyen ferences rend, ö, sze, ferences szerű rendet alapított, ezt a bizonyos Ordo de Deit, uh -huh. és hát itt éri őt 89-ben a rendszerváltás, és úgy gondolta, hogy haza kell jönni Magyarországra missionálni. Hát eléggé óceánai öltözetbe és szokásokkal érkezik, liturgikus madarakkal, és most pont-pont-pont kiköt legalsó Szent Benedeken ország szélén, és hát itt kezd el tevékenykedni tulajdonképpen hát sok mindenki csodálatára és csodálkozására, botránkozására. Botránkoztatni sosem akar a leg és leggroteszkebb megnyilvánulásaival csak botrányt akarok hozni a különbséget, jól értsék a hallgatók. Ugye botránkoztatni, valamiképpen visszaélni a mi hatalmunkkal, tudásunkkal. Nem csak gyerekeket lehet megbotránkoztatni, a barátainkat is. Botrányt okozni viszont, hát ebben a Jézusi szellemben, ahogy él az én hősöm is, Ugye, hát Jézus botránk, botrányokat okozott, uh -huh. szent botrányokat okozott, és hát a szentek, a tiszta emberek is ezt a botrányokhozás botránk, és a botrányosztatás közötti különbséget, hát nem is a nagyon régen Eszterházi Péter is fejtegette, és mások is. És hát ugye itt elég sok a maika, e, keletkezik, ipi-api atya körül, aki hát egy kicsit másképp pasztorál, meggyűlik a baja esperesével, püspökével, ugyanakkor bizonyos körökben eléggé népszerű. Most, hogy kicsit bealvassam a a szabad egy kis részletet felolvasni. A Ippia hogy a könyv első része be az ő levelei. Szerepelnek a második részbe egy Kamarás István szociológus nyomoz utána, a harmadik rész pedig az ő őrangyala írja. Ö, ö, de hát most a legelső része egy levél, amit a naurói ö, tanítványainak hívei írja. Az első ö, miséjéről, ö, első nyilvánossabb miséjéről, ö, Érthető, igen, a liturgikus cirkuszról írok nektek. Képzeljétek, pénteken este beállítottak a keddiek, ez egy budapesti bázisközösség, a sátorral, amire végül most nem lett szükség, ugyanis ötször annyian gyűltek össze felézben a szomszéd falvakból, mint amennyien befértek volna. Érthető, erre felé már húsz éve nem járt cirkusz. Isten bohóca pedig sohasem. Pedig pompás volt a sátor, rajta a felirat, letargia. Liturgia. Ezt áthelyeztük a templomba járat fölé. Bolond Pista szerintem helyesen így fordította le a benszülötteknek orlogatás, szentáldozás. Éppen a szentségeket veszem át vele, és már 14-et tud felsorolni. Köztük ilyeneket is, mint a búbánat szentsége, az utolsó menet és a Mikulás jövetele. Ünnepjesen bevonultunk, most biztos megkérdezitek kik. Mielőtt erre a kérdésre válaszolni szót kell ejtenem a két tojásról, amelyeket a keddiek hoztak péntek este, és rögtön el is vállalta őket Máré néni récéje, aki vagyis a réce ideiglenesen beköltözött a Prébániára. Hamarosan kiderült, hogy kanalas gémek voltak a tojásokban, ugyanis a liturikus cirkusz előestéjén ki is keltek az aranyoskák. Mivel engem pillantottak meg először, engem kezdtek követni. Nos, ezek a bájos gyermekek, akiket Riknek és Ruknak neveztem el, azóta egy pillanatra sem tágítanak mellőlem, én sem mellőlük, így aztán velük vonultam be a templomba. Kihagyok egy részletet, a kicsit rendhagyó Misele írásából, Ment is minden annak rendes módja szerint, Szentbeszédbe ismét beiktattam egy-két világszámot, eljátszottam a farizeus és a Vámost, utánoztam a kacsacsőrű emlőst, ahogy rácsodálkozik a paradicsom kertben a tiltott gyümölcsre. Szent-Szent-Szentkor, mint otthon Nauróban, megzúgattam a csurungát, eljártam a szinkszinget. A püspöki tanácsos atya ettől sem volt túlságosan elragadtatva, de kiengeszteléskor már hangosan felszisztent, csupán azért, mert itthon is körbeadtam a békepipát. És így tovább. Hát ilyen módon jelenik meg legalsó Szent Benedeken, ö, bejárja az egész országot, ö, ipi api atya, és hát különböző csodákat tesz. A csodák egy része, ö, nem föltétlenül hát olyan kanonizált csoda, és ebből is egy részlet. Mástalán csodaszámba vette volna azt, hogy ipi a gyakran prédikált kóborkutyáknak, méheknek, darazsoknak, hangyáknak, ebihalaknak, Maros Lelén egy lakóinak, Porvacsesznek egy nyugdíjas varjúnak, a csesznekivár tövébe nyíló szamárkórónak, hervadó megtipor megtiport liliumoknak, halastóból kifogott halaknak, a rakazaszendi ABC-ben hét darab halkonzervnek, kukából kiszedett kenyereknek. Mindez számomra ezt az őrangyala írja, azért sem számított csodának, mert a apatya nem tett mást, mint hogy életben tartotta a ferences hagyományt. Ugyanakkor persze nagyon jól esett védensem háta mögött állni, és látni az állatok feje fölött sziporkázó ezüstös örlepkéket. Első igazi csodája legalábbis én szerintem a csodálatos lángos, lángos szaporítás volt. Egy országos hűsági találkozón, amelyet Nobilis Mário szervezett, ipi api atya egésznapos liturgus cirkuszámmal köszönhetően, háromszor annyal jelentek meg, mint amennyire a rendezőség legoptimálisabb pillanatában is számíthatott, és persze vészesen fogyott a lángos, ipi api atya, először az égre tekintetét, és így szólt, testvérkéim, mindenki felezzel a lángosát. Aztán azt is elfejezik, és azt is, és akkor az olvasó már tudja folytatni ezt a fajta e, csodát. Na most, ugye, ez a könyv viszonylagosan sok felé eljutott, volt visszhangja is, és hát többen fölhívtak és írtak, hogy. és úgy, úgy írtak nekem többen, hogy kedves Ipiapi atya, miközben hát rá van írva a nevem a könyvre, hogy Kamarás István a szerző, de nem tudták, ezt ak tudták és akarták megkülönböztetni. Volt, aki levélre meggyont nekem, hát erről nem akarok többet most, de hát hogy belépnének a rendbe. És uh -huh. akkor idő után úgy gondoltam, hogy akkor megalakítom ezt a rendet <kül> azoknak, akik hát a könyvből megtudták, hogy mi is az OJD. A rendetlen rend megalakult, plusz-minusz egy-két tanggal, most már halottunk is van, és akadnak új belépők is, talán nem is számoltam meg pontosan, talán 21-en vagyunk. A rend tagjai között. Sokféle ember van. Van katolikus püspök, evangélikus lelkész, katolikus lelkész is, nagyon szépen mond Pilinszki verseket, apáca, aki egyébként szociológus is, van világi szociológus is, pedagógus, kutatók, magyar tanárok, autóbuszsofőr is van közöttünk, és van közöttünk agnosztikus, más módon nem hívő, Ö, és hát azt lehet mondani, a vallásosság szempontjából a skála az elég széles. Hiszen egy nem vallásos ember is elfogadja, ha elfogadja azt a fajta derüt. És a derű az nagyon fontos. Ö, talán majd erre még visszatérhetünk, mert országos hiány van belőle. A civil világban, a laikus világban, egyházi világban, egyházak világában, egyformán. Ö, hogy ez milyen fajta derű, talán majd beszélgetésből kiderül. Egyik nagy mesteren, Nyíri Tamás írta a filozófiai antropológiájának a túlparti fények című fejezetében, a túlparti fények közé sorolta a játékot, a rendet, a szerelmet és a nevetést is, hm. hogy nevetni, mindenen lehet szabad, néha kell is. Istenen kívül lehet, hogy ezt most módosítaná is tulajdonképpen, hát az abszolútumon kívül minden relatív. Igen. Tehát minden, ami relatív, pláne egy vallásos embernek szinte kötelessége nevetni, mert ha nem teszi, akkor bálványimádó lesz. Na most ez a világ emberekre is vonatkozik. Ezt egy kicsit jobban megmagyarázhatnád, mert innentől kezdve egy kicsit ezért nehezebb filozófiával. Igen, kezd, ö, Igen. Akkor, ugye a, Igen. nagyon sok ember megmondja a tutit, abszolút biztos magában. Plána még van hatalmuk is van, akár családapaként, akár főnökként, akár miniszterelnöknől, miniszterelnökként, ez tragikus lehet. Ő, tehát, ha valaki nem képes saját magán mosolyogni, vagy a saját komo komolyságának a korlátait, határait nem észrevenni, akkor abban nagy baj adódik. Mindekor hol van a... a... A valóban tuti dolgok, és az ilyen eltúlzott tuti közti különbség, mert ebből úgy érzem, hogy van egy olyan tuti, amire azt mondjuk, hogy na hát ez azért, ez nagyon az ő tutia, és csak ránk akarja erőszakolni, és hát azért mégis az ember azon gondolkozik, hogy vannak azért olyan dolgok, amiket olyan sarokpontoknak tekinthetünk. És... Természetesen igen, és a valakasztalán számára ilyen sarokpont mondjuk a szeretet, uh -huh. Ö, és akkor nem Istenről beszél, ami abszolútul. A szeretet is viszonylagosabban tekintetben, hogy lehet nagyon bután szeretni, Igen. és lehet okosan szeretni. Igen. Tehát, akit legjobban szeretünk, anyánk, szerelmünk kell is lehet, az ő szeretetén is lehet, természetesen megfelelő tapintattal. Tréfálkozni, nevetni, a, de csak akkor, ha ezt szeretetből tesszük, ha ő ezt megérzi. Uh -huh. Mert ha nem, akkor botrángoztatunk. Uh -huh. Itt csak egy kisebb fajta, pici kis botrányt okozunk. És azt mondjuk, hogy vigyázzunk, nem biztos, hogy ez száz ig stimmel itt minden. És soha nem stimmel száz századékig. Et ettől még nagyon-nagyon biztosak lehetünk az érzékrendünkben. Ez egy zárt... Rend. Hát Mert nem. nevű azt mondta, hogy 10-valány tagja ö, van. Nem, ez 21 tagja 21, van. De igen. nagyon nyitott rend, nem toborzunk, ö, be lehet lépni. Nincsen igazán rendi szabályzatunk. De tulajdonképpen az egész magyar népesség beléphetne. De hát nem lép be? Ha, ez az érdekes. Jó, mert nem tud róla. Igen. Egyet mondjuk, aki olvasta az ipap hogy a könyvet, sokan nagyon érdekes módon, hogy tulajdonképpen belépnének, ezeket lenne érdemes megvizsgálni, vagy, vagy gondolkodik még rajta. De például, Talán most a derüldel való olvasó. elköteleződés. Azért, az... amit most beszélünk. Igen. Ha erre valaki azt mondja, hogy be akar lépni, akkor fordulhat hozzá? Abszolút, fordulhat hozzám, és tulajdonképpen már, ha ez ennek alapján megtetszik, picit bővebben még olvashat a honlapomon, amit hát Kamarás István beült a Google-ra, akkor megtalálja, és ott van egy OJD menü, és akkor ennek alapján megtetszik, és be akar lépni, akkor be van lépve. Uh -huh. Ki is lehet lépni, ilyen eddig még nem volt, de teljesen szabadon mozog mindenki, és valahol ez a fajta értékrend, ami az emberi méltóságot is tisztelő, derű. Egy olyan evangéliumi példa, ami civil emberek számára is elfogadható. Mm -hmm. Mint ahogy nagyon sok nem vallásos ember számára, Ferenc Pápa is elfogadható. Mm -hmm. Ferenc Pápa egy kicsit olyan, mint a OJD tag lenne az én számomra. Igen, igen. Hát lehet, hogy valamikor megtudja, hogy hogy akár lehetett volna OED tag is, hát én most nem agítálom őt, hogy lépjen be, lehet, hogy majd valaki fölhívja a figyelmét. Tehát ilyen szempontból ez egy, ez egy nyitott játék. Mm. Na most nincsenek, ez egy virtuális rend, igazából az interneten keresztül beszélgetünk, bár volt már négy alkalommal, hát kb. 5 éve működünk, most nem számítottam ki, amikor személyesen találkoztunk, egy karácsonyi összejövetelen volt egy Pilinszki-matin, Pilinszki verseket, mondtunk és arról beszélgettünk. Egy másik alkalommal az apáza kolostorában Kolostorába mentünk el, és ott egy, egy kicsit játékos, rendhagyó lelki gyakorlatot vezetett. Harmadik alkalommal Bermiglos Váci püspök vendégei voltunk, aki megmutatta a nyáját is. Ezek valóságos birkák és számára a püspök kertbe, és hát akkor vele uh -huh. jót beszélgettünk. Volt még egy negyedik alkalom is, tehát személyesen így ritkábban találkozunk. Vannak olyan alkalmak, amire én meghívom a rendtagjait, és hát vagy el tudnak jönni, vagy nem. Van, aki vidéken él, van, aki Győrben, vannak aki Szatmár-Németibe, uh -huh. mert van határon túli tag is, és van, aki nagyon el van foglalva. Semmi sem kötelező. Ahogy adja magát a dolog, a, fölveszi a tagjainak a formáját ez a rend. A, egy kicsit a, ugye a múltkori beszélgetésünk után van, aki emlékszik, a, az a hajógyári olvasó szólt, és valami párhuzamot vélek fölfedezni a kettők között, mert ott is, ott, ott ugyan egy homogénebb társaságból alakult ki egy, egy mindenféle színes dolog kijött belődük az igazság. Tehát, tehát hogy mondjam, olyan egyszerű emberek, akik a, a hajógyárba dolgoztak, azok a, a könyvtárban veled alkottak egy olvasókört és egyszer csak megnyíltak, és egészen, hát itt hallottuk, ahogy beszélnek Igen, hát az a, az, egy, az igazi világcsoda. az jöttek előben Igen, és hát Igen. az a világcsoda benne, hogy 35 évvel elterjét hiszen mindenki ment a maga dolgára. egyik Egyikünk összehívott minket, és három éve, hát a műsorból ezt hallhatták a kedves hallgatók, működünk. Igen, amikor mi találkoztunk, akkor, akkor is már munkájuk mellett tanulni kezdő 20 éves fiatalok voltak, aztán legtöbben középiskolát végeztek, jó néhányan egyetemet végeztek de nem ettől lettek színek ők már, amikor találkoztunk. De van valami amiben úgy tűnik, Tensi hogy mértékben. ezt nem tudom, hogy akkor vagy azzal sajátították el, hogy együtt voltak, vagy ez talán már bennük volt, és ezért voltak együtt. Nekem úgy tűnik, hogy ezt tulajdonképpen ezt valahogy ők rá Bukkantak rá, ő, találtak igen, ő az Igen, során lépkorán... ez az életük egyik legjobb élménye. Ők már értékekkel jöttek. Azért volt ott egy olyan szakszervezeti, szakszervezeti könyvtár, Maros és Zsala könyvtár vezetővel, aki ott már, és katalizálta uhum. a folyamatokat. Ő már nagyon sok mindenkivel beszélgetett, ők, nagyon, ők olvastak, és hát mondom, nyitottak voltak a tanulásra, a változtatásra esetleg a fizikai munkásból valamiféle szellemi világba való átlépésre, és kétségkével, ami nagyon intenzív három és fél éves együttlétünk, ahol minden második, harmadik pénteken, délután háromtól este tízig, non-stop, étlen szomjan, hát önfelettem beszélgettünk, mm -hmm. játszottunk. Ez kétségkívül mélyen formált minket, engem is egyébként mm -hmm. jelentős mértékben. Igen, nagyon jó füled, szemed van, a hasonlóság fölfedezésében. Én szenvedélyesen próbáltam különböző közösségeket alakítani, most a többit azt tegyük félre, némeljük el. Ugye a 12 ostiasütők titkos társasága az három főnél elhalt, úgyhogy erről nincs is túl sokat mm -hmm. mondandom, de ebben a tekintetben hát én egy tipikus civil közösségszervező voltam vagyok. A Demokrácia most címűs vaják a Civil Rádióban, Bányai Géza vagyok, és Kamarás István, Hójédével, szociológussal beszélgetek, a Isten Bóhócai Rend És akkor, bocsánat, még egyet a megjegyzéset amikor mondtam, Igen. nagyon jó szemmel, füllel megérezted a hasonlóságot, van egyébként hár, három személyben, nem csak rajtam kívül meg feleségem, és még egy idős, könyvtáros ö, barátunk, aki az OED-nek is tagja, de a hajógyári könyvtár közelébe egy másik könyvtárba dolgozott, és ismerte a hajógyári szakszeti könyvtáros könyvtárosát, őt is elhívtam ebben a, ebben a társágban, és itt is nagyon otthon érzi magát, tehát ilyen módon valamiféle átvedés természetesen, igen, hát van. A két, túl azon ugye, hogy egyik azért virtuális, nem valóságos nem. személyek, akik fizikailag nagyon ritkán találkoznak, nekünk nagyon fontos ez a minden hónap második péntekén a Két fülleg Társaság a hajógyári körbe, tehát mi akkor együtt töltünk egy délutánt, és ahogy észreveszem, én többféle programra hívom meg őket, most például, hogy egyik elég komoly 56-os konferenciára is eljöttek ketten, <kül> fölbukkannak a Magyar Pax Romána és az Európai Protestáns Magyar Szabad Egyetem közös fórumain, és többen fölbukkantak. Tehát ilyen értelemben hát továbbra is a nyitottság ö, működik. A említetted, hogy, hogy közösség építő szerettél volna lenni, és hogy ezzel próbálkoztál több alkalommal, ez két valós közösség, ami itt előttünk van, de valami Valószínűleg a, a szociológus, ugye ez egy tudós dolog, ez valami, valaminek a vizsgálata. De ahogy nézem, te ugye egy csomó vallási szervezetet vizsgáltál, ö, csoportokat vizsgáltál azoknak a működését, hisz végül is nagyjából a szociologiának ez is a területe, hogy, hogy a közösséget is, közösséget vizsgálja. Ebből, ebből származik-e, vagy jön -e, következik el direkt-e, hogy az ember akkor tudja, vagy, el, vagy legyen egyfajta elképzelés arra, hogy vajon hogyan lehetne egy jó közösséget létrehozni, ami valójában Magyarországon egy abszolút ö, ö, aktuális kérdés. Igen. Mert, mert Igen. Nálunk, nálunk még mindig az van, hogy nagyon-nagyon hogy nehezen találnak az emberek egymásra, és inkább széthúzóak, mint hogy együttműködnek. Hát abban a szerencsében, akinek jobban tetszik, kegyelemben részesültem, hogy tagja lehettem nagyon különféle közösségeknek. A, hát 49 és 61 között egy földalatti katolikus közösségnek, ahol először tag voltam, aztán segédvezető is lettem, uh -huh. aztán nagyot úrok. Én próbáltam a munkahelyen, munkahelyi, mondjuk a, a könyvtáltudományi és módszetleni olvasás kutatási osztály. Ez volt a legkedvencebb munkahelyem. Itt is valamiféle közösséget formálni. Én érkeztem mindig elsőnek, Egy hivatal volt, bejártunk. három nyegy én megjelentem, megfőztem, én főztem meg a kávét, uh -huh. és akkor egy órát beszélgettünk. Ö, szakmáról, olvasmányokról, politikáról ez hihetetlenül fontos volt. Ö, töltekeztünk, és hát akkor aztán én elég szigorú főnök is voltam, és... De ott vezető voltál. Igen, én voltam, uh -huh. vezető voltam, és én voltam az, aki a hét osztály közül talán mindig legkevesebbeket ajánlottam jutalomra, mert a barátaimtól követeltem. Később egy jó barátomtól mégis fogalmazta, hogy én a barátaimmal vagyok legszigorúbb. Ezt én átvettem tőle néha nagyon pofára estem emiatt. De ennek esem sem... Volt egy kollégám, aki a szakszelti bizalmi volt, nagyokat vitatkoztunk, jól tudtunk vitatkozni kultúráltan, és ez nem repesztettem meg a közösséget. Tehát le sikerült egy-két helyen munkahelyi közegből közösséget formálni, mm -hmm. és volt, amikor mondjuk húsz évvel később a saját tanszéken, mert ez látványosan nem sikerült. Igen. A fiatalok meg, mikor mondtam, hogy akkor most az egy darabig össze fogunk ülni minden szerdán, és kiki elmondja, hogy mit kutat, mivel foglalkozik, és akkor megkérdez egyik nagyon rokonszenves, tehetséges fiatal kollégám, hogy ezek szerint minden szerdán értekezünk mondom, nem. És elmeséltem, hogy hogy volt ez a könyvtár tudomány és Móczadani mm -hmm. Központ olvasás-kutatási osztályán, hogy 3 elmentem, bementem, megfőztem a kávét, és egy orrai, és a végén megképpen, vagyis minden szerben értekezni fogunk nem adtam föl, de igazából ebből nem jött létre. Uh -huh. már, már nagyon mindenki a saját maga karrierépítésén működni közel. Kedves kollégák voltak, azért jó megvoltunk egymással, de olyasmit nem sikerült. Tehát azért ez nem mindig jött össze, azért mondom, hogy szerencse és de kegyelem kérdése is. Mi kell az Ezért most három különböző dolgot mondta, hogy az egyik a, ez volt az. A Szent Imre Városi Közösség az a... Igen, az az, az, a, jó, az, egy, az egy mozgalom is volt. Az, az egy mozgalom. Az is nagyon fontos volt. Az, az ott meg az volt a motiváció. Szasonlóan volt, mint a bokor, vagy annak... Igen, mint, el, mint el, a bokor, el? vagy a regnomariánom. Uh -huh, uh -huh. Akkor azok nem működtek, mert igen. a tagok mind börtönbe volt, ah, a regnumi vezetők szintén. Uh -huh. Mi működtünk, és hát nagyon érdekes volt, hogy hát klerikus vezető nem igen volt, egy uh, harmad-negyedéves műszak Igen, ami, ami ott a Feneketlen toval van szembe. hát ez a szentéme szent városnak szent város is nevezik templom, ezt a városrészt. És egy fiatal civil vezette, mm -hmm. ami azért az egyházban, a papok mondjuk az erdei félegális vagy illegális, hát minden mi, misén bukkant földre világi vezetők voltak. Mm -hmm. Akik nagyon-nagyon, hát na de itt a mozgalom volt a motiválás. Mm -hmm. Ö, ugye de az egy, az egy lelkiségi mozgalom volt. Lelkiségi mozgalom, nem? de egy nagy játék volt. Hát mondjuk a cserkészet az egy lebilincselő játék volt sokak számára, uh -huh. és volt még más ilyen vallásos ifjúsági mozgalódás, ezek 49-ben mind megszűntek, uh -huh. és ezt nehéz volt abba hagyni, és akkor föld alatt csináltam tovább. Uh -huh. Tehát amikor nagyon sok játék volt. Mondjuk ebben. ez egy elég veszélyes játék volt. Azért. Veszélyes játék volt, ez egy másik történet. Ami ez pont a legrosszabb. Hogy korra és Hogy miért ezt 61-ig, uh -huh. de ez egy másik történet. És mi volt a vége? Hát a vége az volt, hogy nagyon durván ö, a vezetőket ö, a államellenes összeesküvés ilyen vádokkal, miközben ez lakásokon való hittem volt, és erdei táborozás, tehát e, el, elég sok évet kaptak. az egy egybe sok... kapták, és nem is 6... az 50-es években. Nem, nem, igen, igen. igen azt azt, azt ö... átvészelték. Hát van egy olyan feltevés, hogy mindent tudtak rólunk, de valamilyen okból késleltették, és amikor, és ez a, a párton belüli vita volt, hogy most visszahozzák az ávót, vagy sem, és föltehetően az ávó mellett, visszahozása mellett érvelők azzal ö, bizonygatták igazukat, hogy itt a nagy veszélye az egyháznak az ifjúsági munkája. Uh -huh. És akkor de most ávót azért nem kell visszahozni, de ezeket uh -huh. ezt leállítják. Uh -huh. És hát uh -huh. ugye nagyon sokaknak ez hát tíz év mm -hmm. hátrányt jelentett az életükbe, hogy mm. mert, mi, ha nem is börtönbe kerültek, kirogták őket az életemről, mm -hmm. stb. stb. De ö, nagy kaland volt, és hát nekem meg egy nagyon nagy szerencsém volt, hogy rá jó húsz évre egy kivételével, egy prominens lak kivételével mindenki élt még, uh -huh. és akkor meg végig interjúztam. Hát többségkel uh -huh. én nem is találkoztam, csak uh -huh. úgy láttam őket egy tábori, is, uh -huh. mert mi külön kis sejtekben voltunk. És nem jött ki az, a, az az érzés, hogyha volt egy ilyen közösség, amiben nyilván jól éreztétek magatokat, hogy akkor azt folytassátok akár húsz évvel később? Hát ugye a, a, a életveszélyes lett volna folytatni, de ez még a, a mert azt mondod, hogy ben -be igen. De a, de a, a 20-es amikor a, a, elkezdted az interjúkat, az 80-as évek Igen, nem, hát ad, akkor, amikor én, akkor ilyen 76-ban már aláírtuk a Helsinki egyezményt Azt jelenti, hogy lehet vallási tevékenységet lakáson folytatni, akár misézni is. Igen. Tehát a foguló diktatúrában, uh -huh. ezt, ezt, ezt fogcsikorgatva ellen uh -huh. a a, hatalt, a politikai vezetés ezt engedélyezte. Uh -huh. Persze ugyanakkor figyelte Mm -hmm. embereket, mm -hmm. ö, atrocitások is voltak, de tulajdonképpen itt akkor már hát a a féllegális kismarosi, nagymarosi találkozók több ezer résznevővel ezek már elkezdtek működni, igen mm -hmm. természetesen akkor már működtek ö, közösségek nekem nem volt olyan szerencsém, hogy ilyenfajta közösséggel mm -hmm. találkoztak ilyen mondom a munkahelyi közösség Na most akkor no. vegyük oké okay. akkor volt igen. egy, tehát arra vagyok kíváncsi tulajdonképpen és ez összefügg a fő témánkkal, azt hiszem, majd remélem, hogy Igen. jól fogom levezetni, hogy ha van egy, van egy közösség, és mondjuk ez a, a vallási közösség, ez úgy érzem, ez egy ilyen, ez egy természetes közösség, mert van egy olyan erős közös értékrend a vallás, ami összehozza az embereket. A munkahelyi közösség az. A, az azt egy az egy indokolatlanul, tehát hogy mondjam tehát nem, ha csak a munka nem olyan rendkívüli ha csak nem motiváció. kihívást nem jelent, hogy minden, mindenki mindenkinek is csinálja. A, de azt tudom ugye volt egy erős motiváció, hogy mi a egy szocialista társadalomban mi egy public library tehát egy egy a közösségkönyvt, egy angol típusú public library ö, ö, szemléletbe gondolkodtunk, ahol a könyvtár az olvasót szolgálja, uh -huh. kiszolgálja, uh -huh. és nem a szocialista tudatot uh -huh. ö, formálja. Ez az egész 60-70 fős intézménynek minden tagját erőteljesen uh -huh. motiválta, ez kicsit az egész kulturálisan, hanem is ellenzéki, ide egy alternatívát képezett, uh -huh. miközben egy minisztermi háttérintézmény volt, tehát itt is megvolt a motiváció. Ez sikeres volt? Ez nagyon sikeres volt, nagyon sok tekintetben, hát tényleg sikerült egy egyen európai szintre hozni a magyar elsőban a közművöldési könyvtárügyet, igen, uh -huh. igen. Tehát akkor ott is megvolt az a közös értékrend, ami... Igen, motiváció, közös De érték, akkor mi Miközben nyilván nagyon különböző emberek úgy belegondolok, világnézetileg, még politikai nézettekintve is voltak. Nagy de amikor de meg közösségi voltak. alakulnak, akkor, akkor a személyes kapcsolatoknak is meg kell változni. A személyes kapcsolatok nagyon erősek voltak, itt azért a, a vállalati... Hát ugye karácsonyi, meg névnap, meg egyéb ünnepségeken az egész társaság együtt volt, együtt énekeltünk, és ebből Ferenc tekerő lantozott, mert ő is kollégánk volt, mert ő építész volt eredetleg, és könyvtár, papíron könyvtári kellett volna foglalkozni, de akkor ő már inkább zenével foglalkozott, kitűnő énekesek voltak és hát nagyon jó ízűen énekeltünk együtt. De ő is aru, az intézetben dolgozott? Ő, és na, a kollégám Aha. volt egy évig, igen, legalább. Igen, igen, hát aztán utána lett lényeg, profi énekes. Igen, igen. Tehát a motiváció meg volt. Igen, valamiféle motiváció, valamiféle értékrend, és ez mondjuk személyes kapcsolatok keretében eszkel, de hát mondom, a, az IPAP-i Könyv megírás, akkor eszembe sem volt, hogy egy jó édé alatt. De ott meg ellett, az olvasók De ott meg ki. Egy érzület vagy egy érték, de, talán ami megben talán, talán valahol megvan. És hát ugye itt már nagyon nehéz, ez már ilyen uh -huh. mély pszichológiai dolog, hogy, hogy miért hogy ezt, miért találtam rá erre képzelt beli, uh, a képzeltbeli istemban holsz a rendtagra, miért éltem ezt a könyvet, illetve akkor az olvasók provokáltak engem, és uh -huh. ők kérdésükre hoztam. Édre. De velem van egy nyugtalan a kérdés, ez pedig a tanszéki közösségnek a... a hát, ha Voltak más ilyen kudarcaim miért, is. Az miért megvált meg, meg, Kicsit megváltozott a világ. De az jelenti, az hogy te, aki mondjuk ott, ott vezető voltál, a te Mondhatni olyan, mások kül... számára talán még karizmatikusnak is tekintett, ott, ott nagyon de nagy az De az értékeit nem osztottak teljesen. Nem, mert, mert, de mondom, ezek nagyon tehetséges, nagyon kedves kollégák voltak, szerettük egymást, de azt nem szerették volna, ha mi szorosabbra fűzzük, és a, a nem szakmai karrierjükhez kapcsolódó dolgokat. De ez nem egy kicsit a mai világnak a tükre, ez, ez már egy a mai, a mai a ki, világ hasonló. Ez annyira művelő. a mai világ tükre, mikor ezt elmeséltem barátaimnak, magamat vádolva a kudarcért, hogy én valamit elrontottam, próbáltak vigasztani, és elmondták az ő példáikat. Szóval egy kollégám egy nagy könyvtár olvasó a vezetője volt ott, ott meg pláne avval, fontos volt, hogy avval kezdődjék a nap, hogy egy órát beszélgessen, hogy ki mit olvasott. És amikor egy nyugdíjment és jött az új főnök egy 5 perc alatt megszüntette ezt, és nem folytatódott, és belementek a kollégák, hogy addig csinálták. Uh -huh. Ez még inkább érdekes. Ugye, mert az én uh -huh. fiatal kollégák nem akartak belemenni egy ilyen szorosan. De valamiben. akkor holodik át az érték? Mi az? A, mi az? A, mert nyilván valamilyen értéket mindenki követ. Ha rákérdezünk, akkor neki kell, hogy legyen érték. A mai világban a közösség követ. nincs. Ez már tudjuk egyébként, is uh -huh. kiselemért. Kutatásai, kutatásaitól kezdve, és ez mikor jó 30-35 évvel ezelőtt az érték mm. a személyiség és a közösség értékek voltak Magyarországon az amerikai értékrendhez képest sokkal hátrébb, és azóta a helyzet csak romlott. Ez azért furcsa, mert Amerikában valóban elég szétesettnek tűnik a társadalom, de ugyanakkor például a nem. civil együttműködés Hát pontosan. Abszolút nagyon erős. Hát, a kultúrát, adakoznak. Igen. Ö, tehát tehát nem pont át, fordítva vannak dolgok, mint Nagyon gondoljuk. profi kutatás volt a Hankis Mannheim féle uh -huh. kutatás. Nagy országos epezet minták mintákkal, kimutatták, hogy mind a közösségértékek mint a személyiségi értékek nálunk hátrébb vannak, és ez kínos volt, mert egy szocialista társadalom magyar a, folytat, a közösségi társadalmat jelent, ugye? Csak azért, mert úgy tűnik, hogy ez a, ez, a, ez a mondjuk modernista szétesés, ez egy ilyen nyugati hatás, mert hát, hogy mindenki a saját karrierjét é, akarja bizonyos, ápolni, satől, bizonyos mértékben az és mégsem, az is természetesen, hát nyilván vannak szemmel látható nyugati hatáselemek, megnézi valaki a magyar tévéműsorot, meg a filmeket, ugye nagyrészt nagy amerikai akciófilmek, uh -huh. meg a McDonald kultúra. E, másfelől azért itt, e, 49-ben az összes közösséget hivatalosan megszüntették, uh -huh. még a Nemes Harci Kanári országos Szövetségét is, még a munkásdalárdákat is. Uh -huh. Tehát ilyen értelemben ez a, ez a szocialista modernizáció, ami a közösség megszüntetésével mm -hmm. járt, igazából ami maradt közösség, az még vallási közösség volt, azok is erősen korlátozva, a templom falai közé szorítva. Mm -hmm. Igen, és hát természetesen a, akkor az a bizonyos illegális vallási mozgalmak ilyen szempontból egy nagyon ritka alternatíva mm -hmm. volt, és természetesen a, a vallási közösségek azért ma is erős alternatívát jelennek, mondjuk a Regna, Mária és hasonló lelkiségi mozgalmakban azért százezres nagyságrendre uh -huh. vesznek részt, ahol ez lehet, hogy nem más, mint valami jó cserkészett típusú vidám élmény, de sokszor ez kapcsolódik mélyebb vallási értékrendi elkötelezettséggel. De visszatérve a, a mi ójédénkre, ez legalább annyira civil, mint vallási rend, mert mondom, nem föltétel a, a, a vallásosság és a vallási doktrinák elfogadása. Mondjuk kicsik vagy evangélium derű az igen, de ez elfogadható egyébként az Últalőszövetség egykori főtitkára számára, aki szintén tagunk. A műsorunkat Demokrácia Most Kamarás Istvánnal beszélgetek, szociológus, OJD, Isten, Bohócai Rend tagja, és ez, erről beszélünk, és ö, ö, arra kértelek a zene alatt, hogy egy pár, ö, hát mondjuk, a rendnek vannak szabályai. Vagy valami rendszabály, hogy é. arról a halljunk többet. A válaszom az, az, hogy nincsen, és mégis van. Az IPA atya című könyvemen kívül van egy szövedék című regényem is, és ebben is itt egy szakrekör Apácsa aki egyébként kulturantropológus kutat tulajdonképpen az apja után, pont nem lövöm le, ebben a könyvben is fölbukkan, IPA piatya. És itt ők elindulnak egyébként a választáson. És az ő 12 pontjukat, akkor gyorsan felolvasom, amelyben lehetne akár ami mi oed 12 pontja is, de csak azért nem, mert ennyire se szeretnénk szabályozni. Egyelőre még egy. Mindig kérjük és adjunk számlát, hogy jól aludhassunk álmunkat, és nehézlaljuk még kövérebbre a nyugdíjunkat is felfaló fekete gazdaság gömböcét kettő. Ha belépünk egy liftbe, ismerősök vagy ismeretlenek közé ne csak emelkedjünk, hanem emelkedettek is legyünk, és köszönjük szívvel utitársainkat három. Ne legyünk se technokraták, se pszichokraták, hanem olyan demokraták, akik felebarátaik egyenlőségét hirdetik abban az értelemben is, hogy az egyik ember fele barátja a másiknak. Ne engedjük összeugrasztani az emberi méltóságot és az Isten képmásságot, a szolidaritást és a felebaráti szeretetet, a nyereséges vállalkozást és a talentumokkal való elszámolást. 5. Érdekeinket, még inkább értékeinket képviselve bátran cseréljünk eszmét másokkal és a másikkal, ha szükséges, vitatkozzunk is velük, ám az igenek és nemek mellett megfelelő arányban és súlyan szerepeljen az értelek, Szerintem, az is lehet, hogy, és a talán mégis. 6. Szalézi Szent Ferenc együtt valljuk, hogy mindenkit elfogadunk utitársnak. Sőt, még útirány módosítási javaslataikra is nyitottak vagyunk. 7. Ne csak mondjuk, hanem szívből is kívánjunk embertársainknak jó reggelt, jó napot, jó estét. 8. Legyünk aprélök aprólékossak a kicsiben, és nagy nagylelküek a kicsinyesekkel. 9. Legyünk felek, felelősek és felebarátok, és egészek, egészségesek és egészségesek. 10. Lehetünk, lehetünk felhőtlenül, de sohasem felelőtlenül optimisták. 11. Még szemdolgokon is nevethetünk, de csak szívellélekkel. 12. Letargia, liturgia. Igen, lehetne, ez is a 12 pontunk, de én ezt is én nem vagyok rend rendfőnök sem, csak rendalapító. Majd, majd kialakul, hogy szükség van erre. Hát el lehet olvasni egyébként. Na most hozzáteszem azért, hogy messze nem mindenben értünk egyet, és nemrég fordult elő, hogy egy publicisztikám, amit Megjelent egyébként az Egyház fórum elektronikus változatának a világnézet, kötőjel világnézet ö, fórumán is, annak a cím, hogy kockáztassunk. Ugye ez most a, a szavazás előtt volt, hogy ne kockáztassunk. Már egy bevándorlók és migránsok elleni fölhívás mm -hmm. volt. Ez pedig arról szólt, hogy kockáztassunk, ami így kezdődött, hogy a fülbe mászó nekockáztassunk magyar, Magyarország jövőjét, szavazzunk nemmel kampány, látszólag népben nemzetben gondolkodás jegyébe védi identitásunkat, biztonságunkat, csak hogy a plakátokon egyfelől a minimum félre úszító és kirekesztő sugallatok nemzeti színekben bugyolálása, másfelől pedig a nekockáztas hirdetése felkavaró üzenet is. Kihagyok most, jó 40 éve hang és diagnózos követve erősödik a hazai értékrendben a biztonságnak a közösség, a szabadság, a nyitottság, a bizalom és az önzetlenség fölé helyezése. És ennek a biztonságnak a holdudvarába nagyon sokaknál nem annyira a kiszámíthatóság, a béke és a harmónia, mint inkább az individualizmus, valamint a be- és elzárkozás szerepel. Kihagyok pedig a kockáztat mentes biztonságra törekvés márpedig ezt próbálja a magát nemzeti keresztény demokat a színekbe láttató kormány erőnek erejével propagálni. A keresztény filozófus antropológus szerint, Pannenbergre hivatkozom, veszélyezteti, sőt felszámolja életünk azon viszonyait is, melyek kizárólag a bizalomra épülve létezhetnek, például a személyközi kapcsolatokat, vagyis a biztonság felfalja a bizalmat. A bizalommal járó koszkázat garanciája a keresztények számára az értünk életét koszkáztató Jézus, a szeretet koszkázatának művelője, mely lényeges eleme alapértéke a már köztünk lévő, már elkezdődő Isten országának. A befogadó szeretet koszkázat vállalásáról akar minket lebeszélni a kényelmes és a falakkal körülvett biztonsági egyébe felgerjedő kampány. Már pedig mindenfajta szeretet valamiféle másság elfogadásával legyen akár gyerekünk, szüleink, házastársunk, a miénktől különböző felfogású és vagy ízlésű jó barátunk mássága, a másság befogadásának kockázatával jár. A szeretet, mint adás, nem egy biztonságos befektetés, hanem önkörünkből való kilépés kockázatának vállalása. Ha komolyan vesszük ezt a biztosítékot, az én nevemben teszitek garanciáját, akkor bátran kockáztassunk, ne biztonságos akarjunk lenni a kereszténységnek, hanem befogadásra nyitott kapujé. Óriási vitát váltott ki ez az olyédőn belül is. ráadásul, épp a legvallásosabb tagok közül is. Hát, ö, És ezt jó, ebből jól jöttünk ki, mert, mert megmaradtunk a közösségnek. De nagyon heves vita volt. Kiderült, hogy nagyon különbözően gondolkodunk mindenről. Mire mögött nyilván van egy félelem, nem? Sok minden van. Sokféle, az oed ez mind belefér. Uh -huh. Mi toleráljuk azokat is, akik a kerítés felépítésé mellett tudnak érvelni. Uh, hát ugye, uh, jó hiszemben. Uh -huh. Igen. Uh, közben eszeműtöd el a kockázat, hogy egy két hét ezelőtt, hát nem véletlenül uh, egy. Uh, egy egy menek, menekült volt a, a, a vendégünk, aki Perzsáhol beszélt, és fordították, egy, egy hölgy, aki Afganisztánból menekült, és ott magas bírói tisztséget töltött hogyne? be, és a, gyakorlatilag itt semmivé vált az egész Igen. élete el kellett jönnie, mert ott a tálibokkal Igen. Ö, ö, ö, szembe került. És a lényeg az, hogy igyekeztem a beszélgetésben minden ilyen teljesen, úgy mondjam, politikamentes beszélgetést folytattunk, és én úgy érzem, hogy valamit talán ö, kiderülhetett, és ez pedig az, hogy ha, ha személyesen látom az embert, akkor ez a kockázat ö, a számomra egészen más jelent, mint hogyha ilyen, ilyen, ö, ilyen hogy mondjam, csak ilyen, a politika ugye nem személyesen, mert elvon, a az, az embertől, és megpróbálja besorolni őket különböző nevek alá, Igen. És, és megszüntetni az egyéniségét azoknak az embereknek, akiről beszélünk, hogy ilyen módon mondjuk lehessen őket terroristának nézni, vagy, vagy a vallásunk veszélyeztetőjének, vagy a nyugati kultúra veszélyeztetőjének, vagy bármi másnak, ami... Amiben lehet, hogy van valamennyi igazság, mert ha személyesen megismerjük ezeket az embereket, talán némelyeknek azt mondanánk, hogy te inkább maradj otthon, te meg inkább gyere, Igen. nem? Köszönöm is, is többen voltak, akik hát éppen a menekültügyben személyesen segítették őket. Pályaudvora itt ott, Apáca a, a, a felszentelés előtt ki volt egy kötelező gyakorlata a Indonéziában, indonéziai szegények körében, de láttak uh -huh. többen már. Ennek ellenére a kereszténység, az európai kereszténység féltése esetleg egy ö, villámgyorsan kialakuló, hát nem tudom én, ö, muszlim többségtől, vagy nem tudom mitől, vagy mégiscsak a menekültek közé keveredő terroristáktól. Ö, itt is, de olyan is volt, akit tulajdonképpen bevallotta, hogy erről azért nem szívesen beszél a munkahelyén, mert félti a munkáját. Hmm. Ilyen is megvan. De nagyon hasonlít ahhoz, hogy, hogy különböző, hogy mondjam, politikai oldalakhoz sorolják egymást az emberek, és, és ezután elkezdik gyűlölni egymást. Igen, csak itt most fordítva történt. Ez, ez volt igazán a mi közösségünk első konvólypróbálja, amíg am am am am a Derűről beszéltünk, pia piacja egy nevetni, igen. vagy akár Pilinszkij előtt hódolni, vagy akár egy lelki gyakorlaton a szakrekör apácáknak a Zsolozmáját mondani agnosztikusként is, uh -huh. ez sokkal könnyebb volt, mint itt az eltérő nézeteket egyeztetni, és ez nagyon jól sült el, ennek nagyon-nagyon örülök. Tehát uh -huh. végül is ez lett a próba. Uh -huh. Hát nem tudom, hogy szabad-e még ö, ö, a... Ójédenek egy, egy folytatásáról szólni, Olyan. mert a, a Luther kiadónál, eh, ahol most újabban a könyveim megjelennek, a Ferencpápa Legendárium című könyvem is ott jelent meg, ugye egy evangélikus kiadónál, <gül> itt fog megjelenni Ippia Piatya füves könyve, uh -huh. ahol hát a, ugye összegyűjtöttem Ippia Piatyának a fohászait, imáit, eh, kihallgatta, ahogy a jóisten kisgyerekekkel beszélget, és írt evangéliumi parafrázisokat. A mai magyar valóságba helyezve uh -huh. 40-50 evangéliumi uh -huh. részletet, és hát a kedves hallgatóknak figyelmébe hadd ajánljam ezt a könyvet, amelyhez egy rendtársunk, evangélikus lelkész, Kovács László ide. Ő, írt előszót, ebből öt sort hadidézzek. Isten bohócai, ugyanis saját esendőségüknek, kicsinyességüknek, emberkedésüknek a tükrében tekintve nem veszékelnek önmaguk fölött, hanem nevetnek önmagukon. Ez a nevetés nem elröppenő humor, nem is fricskák és fityiszek sorra az egyház láttán, hanem nagyon is komoly és áldott lelketisztító és feloldozó nevetés. A humor tudnélik humor, Isten páratlan ajándéka. A nevetés pedig nem más, mint a lélek tüsszentése. Hiszen boldogok azok, akik önmagukat tetten érve önmagukon tudnak nevetni. A humorban tehát Isten bohócai nem ismernek tréfát. Ugye Karintira is utalva... Igen. Hát ez véget is ért a beszélgetésünk. Köszönöm szépen Kamarás Istvánnak, hogy velünk volt, és megosztotta ezeket, és hát szokás szerint mondhatnám azt, hogy folytassuk, mert megint ezzel egy új irány. Egy hét múlva lesz megint Szerdán a műsorunk Péterfi Ferenccel, búcsúzik Önöktől Bányai Géza.